И накрая ще завърша с чудният на Страдин Ходжа. Преди да ви кажа шест лучки, те са шест послания, шест призовавания. Трябва да знаем едно. Първо, това е голям майстор Суфи. Второ, каквото и да казва, винаги има скрит тънък смисъл. Винаги има скрит тънък смисъл. Освен това, той използва много често стара дервишка техника. Много често изглежда напълно на глупъв, за да изпъкне истината. Така суфи служат на истината. Това е един от тяхните методи. И така истината го благославя. Той просто се посвещава и иска само тя да изпъква. Това е един от неговите методи. Затова някои учени се заблуждават, като мислят, че той постъпва в много случаи глупаво и се чудят дали е разумен или не, понеже не знаят, че става въпрос за техника. И така, първата случка. Как Настрадин спасил Луната? Настрадин погледнал в кладеница и видял там паднала Луната. Взел кофата, пуснал я. И в един момент, като дърпал кофата, паднал по гръб и погледнал луната на небето. И казал, видя ли как те спасих. Тук настрадин иска да каже, какви спасители, с какви спасители е пълен света. Простичко, много просто. Разбира се, има и по-дълбоко тълково, Не ще го оставя. Но по един простичък начин иска да каже, света е пълен с такива спасители. Второ. Настрадин звъннал пиян, рано сутринта, в 4 часа, на пазача на гробищата. Понеже видял звънец, на който пишело «Звънни на пазача». И пазача чул звънеца, а то било толкова рано, че излязал да види кой е този голям нахалник. Видял пяне на Страдин и го попитал. Защо званиш? Настрадин Страдин му казва. Тука пише да се звани на пазача и аз се чудя. Ти защо сам не си званиш? А аз трябва да ти званя. Посланието. Всеки сам трябва да зазвъни в себе си. Тоест да събуди истината. Не трябва да чака някой да му звани на звънеца, на сърцето. Всеки сам трябва. Не трябва други сили отвън да го събуждат. Така. И нито пък да го потикват. Тоест, човек има всичко в себе си дарено от Бога. Трябва да се го събужда. Третия случай. Двамата братя на Настрадин спорили. Първият казал. Аз желая да имам пари, колкото са песачинките на света. Вторият казал. Аз желая всички блага на света. И после двамата се обърнали към настрадин и казали, А ти, братко, какво желаеш? Аз желая и двамата да умрете и да стана ваш наследник. <свят> <свят> Отново послание. Тук иска да каже, говори за иллюзиите в света и как те се наследяват по наследство. Много простичък пример. Четвъртия случай. Предвидлив баща. Настрадин се оженил и още на петия ден след женитбата му се ражда дете. На другия ден Ходжата донесал Корана и писалка. Сложил го до люлката на детето и започнаш да го питат. Ефенди, много бързаш, като носиш тези неща на детето. Настрадин отговорил. Това дете е бързак. Дете, което взема 9-месечен път за 5 дена, след няколко дена ще тръгне на училище и след няколко дена още ще проповядва Корана. Тук на средин, иска да каже, как ние бързо искаме да станем мъдреци. Как хората в света бързат, четат, правят, трудят, но искат бързи резултати. Но бързите резултати са подобни на случая, който учителя дава за тиквата и дъба. Ще го припомня накратко. Един искал да стане философ, попитали го. Бързо или бавно, той искал бързо. Може бързо, за 6 месеца, но ще станеш тиква. Ако искаш да станеш дъп, трябва 200 години обучение. Така, той е с бързите работи. Следваща случка, третата ябълка. Синът на Настрадин се е върнал от университет. Много учен, изучавал логика и станал голям учен. Голям философ. Искал да демонстрира пред майка си. Какво знае? Майката донесла две ябълки. Ученият син казал. Знаеш ли, майко, колко, колко ябълки са тука? Колко ябълки виждаш? Майката казала, две ябълки. Ученият син казал, не. Логиката говори друго. Тук са три ябълки. Чуй! Това е ябълка едно и това е ябълка две. Едно и две правят три. Настрадин бил наблизо. Отишел и казал, приближил се и казал, много добре, сине. А сега, първата ябълка е дай на майка си, втората на мене, а третата ти ще ядеш. Отново послание. Логиката... Учените винаги ще ядат въздух. Това е посланието на Настрадин. И последната случка, шестата. В една компания всеки разказва преживявания, происшествия. Какво се е случило с него? Разказват всякакви случки, страдания и происшествия. И накрая питат Настрадин. А с тебе какви происшествия са се случили? Да, започнал да разказва на настрадин. 11 дена кораба се бореше с бурята. И на всичко бе съдено да отиде на дъното. Всичко беше разрушено. Вещи, хора, кораба, всичко потъна на дъното. Страшно събитие, не ви го пожелавам. Попитали го. Добре бе настрадин? Ами ти, как се спаси? А аз бях на друг кораб. <ръп> Посланието. Аз бях в духа. Аз бях в друго измерение. Там никога не се случват происшествия. Така, следваща лекция на 3 ноември.